Zurein guruko inkomunikazioarekin hautsi nahi baldin baduzu, zerbait ezateko baldin baduzu, edo keskatzen zaituen zerbait buruan baldin baduzu, gure mikrofonoak zureak dira. Deitu, bederatzilau, lagogitabat, saspi 060 telefonora, edo bidali imeiloat garrasika.info abildua gmail.comera. Azteleen, azteazken eta ostiraletan, gaueko bederetzitatik amar terdiak arte. Garrasika! garrasika. zion radiokase E? Eh? no para de poner esa musika En fin, zikere I alta! Martxan da, Irola Irratiaren albiztegia Garrasika Astero, Asteleen, Asteazken eta Ostiroletan Ijuntzeko bederatzitatik Amar Terdietara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 Bilbo eta irora irratiko entzuleak Astelenada bendua kamabost eta hemen txiazten da garrasika Bai, garrasika kontrainformatiboak aixo gabon guzti hori. bak izue Astelen, Asteazken eta Ostiraletan emititzen den kontrainformatiboa eta bagabeko bederatzietatik amar terdiak arte eta errepikapenak urrengo egunean goizeko amarretatik eh, goizeko maikaito erdiak arte eta orain baita irugarremen errepikapen badaukagu Asteazkenetan goizeko saspiretan El enero bezala, da gure aurkezpenchoa eta bueno, ba, igual barkamena eskatu behar dugu azkenengo bihazteetan esgare lako hemen egon maia bueno, gada kizue, esgara es profesionalak, ez da gure bizitzako gidea eta bueno, aldugunean izaten gara, eta bueno, gaur hemen egon gogara eta gainera irratzaio berezitxoa, ez da, azken nengo aldean ezitugu emengo bihaztu zendan izan eta gorkoan baditugu Bai, lantxe da, gurekin izango ditugu Ba, mesonamairuko irukide, nahizta irugarrena ondino estenel du, Kaixo Gabon Kaixo Gabon Eixoen, choin, nitzalita zeundeten <risa> Kareagak etzuen, espero Lango Kareagak claro, etzuen, egon dira berzandute lehenengo tarte alde batera, da, bueno, listo Ez ba, hori, bai. ba, Kaixo Gabon, Kaixo, gabon. <risa> Orain, orain amatauta saldete, baina zuek Zuen mikroak piztu berditu zue <risa> Eta sa la tercera bala vencida, ezta? Horain bai? Bai, hori bai? Horain bai Horain bai, horain bai. Bai. Bai, bai Ba, bueno, hize, begaburkoan programa berezitxo izango dugu Gure bik ideaoek eta faltan nirugarrena, ba, programara gerturatuko zaizkigu Ba, kizue, ba, aurreko ostegunean mesona mairu erekinaren doxalo izan zala Baina, bueno, hori elata, ba, programa berezitxamarra bategingo dugu Albizte hitartetxoa eskeniko diegu, baina igual motzago Eta esplai hau ingo gara, ez? Hori da, Zabal. hori da, eta, bueno, ya gonbidatuak emenditugula, ba, nola ez, gure telefonozen bakia komentatuko dizugu, norbaitek deitu nahi badu, bedera txila, ulau bogeita bat, iruro geita marri urro geian, ba, aiekin zuzenean hitz egiteko galderaren bat, dauz narketaren bat gotatzeko azken finean, ba bueno, e, joan den oztegunean izan zen desalojoa, eta, bueno, bakiugu ba, bilboen edo gutxienez, ba izazpik aletatik e, mugitzen den jendea, eta espazio autogestionatuta mugitzen den jendeak, ba bueno, bereziki, es, e, ur biletik bizizan zuela desalojo hori, eta, eta zer suposatzen duen beraz, zirur parte hartu nahi izango duzuela, ba, berrepikatuko dugu, bederatxila, bolago gaita bat, iruro gaita mar, iruro gaita Eta goratzea ere, astero-aztero, irratxa honetan, ba, musika talde bat e, jartzen dugula, normalean gainera, bueno, kopileft e, edo creative commons, lizentziazkeekin editatzen dutenetakoa, eta gaurkoan, ba, bueno, Bilbo iralako gatu gainera, eza, usokoak, sembran dokaoztaldekoa, gainera, bueno, ba, baita ere, meso namairutek ibiltzen ziren. Eta, bueno, ba, eska, eskaera izan da, eh? Etorri diren konbitatuen eskaera. Bai, eta, bueno, lehen komentatu zuzen zen... Gure telefono zenbakia ez da, ta laire komentatuko dugu baita ere orokorrean, ez gaurko emisio konkretu honetan, baina baita orokorrean gurekin kontaktuan jartzeko, ba garrasika.info@gmail.com elbidea baduzuela, eta gero bueno, gure irrati honekin zure harmanetan jartzeko hirola@sindominio.net Eta baita ba, gure webgunea, sindominio.net barra irola dena, ba bertan programa guztiak deskargatzeko aukera, ba, postakak e, irakurtzeko, eta bueno, oi. Ba, idakari falta saigu sarreratxo honetan esateko, beste elkarrizketatxo labur bat izango dugu, bilgune feministako kide batekin, azte buronetan ondaron izan dituzte topaketa beresiak estrategiaren bueno, b -b bir e, formulatxe horretan, ba, bueno, gondira, horra ausnarketan, ez da eta Eta, bueno, ba, kontatuko diguapuro, valorazio txiki bat, esgara, esgara sakonegi sartuko, egon ginen orain dela IABT, utxo grabera, ekin nizketan hemen, da, bueno, ba, gaurkoan, bauri, valorazio bat ondarruko topaketa hoien inguruan. Ba, sembrandu kao eta minutu pare baten zuekin gauda listekin. garritzen dugu FM-ko undasazpipuntu bostean, irola erratean, eta albistekin azteko unea eldu da, gaur, bueno, badakizue jonea meza gatzilotu egin dutela Gernikako Merkatu Plazan, azte buruan, bueno, ba, jone libreekimen horrehen inguruan, ba, bueno, ikusi dugu, eh? zelan Gernikan, ba, herriko jendea eta kanpote joan dagoa de bai, ba, bueno, e, elkartu diren, ba, joneeri, e, Gernikan libreek bizitzeko aukera hori emateko, eta, bueno, ba, berak, hausatu zuen, asteburuan buruan ezen atxiloketari baina bai gaur goizean, ba, bueno, berak esan zuen libre bizitzen jarraituko zuera gernikan, eta bueno, ba, ba, merkatuan e, sartu dira, goizu komaikak aldera, bortizkeria galanta erabiliz, sartu dira, aziera baten, kale jantit, jantzitako zipaioak, et, merkatu plazan, eta bueno, gero brigada mobileko kideak sartu dira atzetik, E, prinsipios bakal ez jantzitako kezin izan dutelako e, bezarkada herritar hori apurtu e, brigada mobileko kideak sartu dira eta bueno ba, esan dugun bezala joan eren inguruan segon jendea ba, jipoitu egin dute eta abortizkera mandute eh legeskan poco borra edagarriekin aritu dira kales gantzitako eta bueno interneten eskegita dauden bideoetan argi ta ikusten dira eta esate baterako 94 urteko emakume bat lurrera bota dute hanca batean sauriak eragin dizkiote eta hainbat e, ezurra hartu dizkiote esku baten eta bueno e, badaude hortik eskegita argazkiak e, benetan gogorrak e, andra honen zauriak. eta bueno ba esan dugun bezala joan mesaga libre visitxo coutua hartua zuen, eta bueno ba ba buruan konpromiso uelde horretan e, murgilduta gonostean, baur atxilotua izan da. Eta, eta gaur bertan e, manifestazioa gendute gernikan, arratzaldeko sortxietan atxilotak esalatzeko, konpon bideari eraz ez, jone libre nahi dugu, lemapean. Eta segituan, pare bat bideo jarriko izkizuegu, ba, jone izketan dagoela lehenengoa, E, larun batean argiako lagunekin mintzatzen bitartean eta beste bat e, larun batean, ez edo atxo bertan, ez dakiguta bueno, atxo bai gandean eta beste aia bueno, a bideo bat grabatuta baseukana atxilotua zenean e, plazaratzeko beraz, lehenenguarekin hasiko gara eta, eta gero bestea e, Bueno, somo, segun hauetan eskurtanea onzaren eta ha, bora, bain, diez, baina eta baina zaren ean Ba, bueno, eskerin apurbatu ze bai baina sando te nuevo en el campo te que te ha pasado de alcaraz sobre que ha sido más que animal, no ha visto seguro, reketa. La cámara urte hasi ni va, ba, Cristo, super presionado, mena gente que quisiten, ba, eta Gernika astegulo dan herri libre, diburtuz, eh, da hori, esto pasa. Eta bueno, ikusita España todos si tenéis la estrategia de Torre Zigorra denarren, ba, artaintzak ere papel activo Bueno, jokatu duela esan genezak eta ala salatu duzu de prentxarreko baten bitartez berazte, resan edo zer eskatuko zenioke eusko jarraitzari. Azkenien es jarraitzeko, es, eh, Espainian biherzikin eureko etetan, es, eh, azkenien iaposizinen eh, biher direlako bein eta betiko skonpombidien parametroa, eta euskal herrerzek bide barriba zabaldu duela eta eureko eh, Eureko zauzilean impliken bier direla, ezin eh? da bela arpei bat baten, eta eta beste bat bestin, eta argi da guzti hagu benetan hemen gobernutik, eta torre zer dala, eta eta zainiek arduen papelien ikusi hori bai aurrez, eta gero bai ez, eta izkatu konetzen hori baringoare ba arpei zebenetan enboteko, eta ez, arpei dizberdinek azurkatzen egin Hortxe bueno, ba, Ionilin itxak esan dugu larun batean zen azkenean, eta segituan bai ikusiko dugu, ba jada Ionek ba, e, bueno, atxilotua izango zenean, espreski jartxeko prestatutako hitzak. Bueno Hau ikusten bazauzie esan gure deua atxilotu, nabela. Baina ez pentzeu heiniko langustizea alperrik izan da zuek egin posible nik egun honek gerniken libre bizial izeti, eh? eta zuek egin posible asteburunetan Gernike libre izeti, eh? Horregaitzi kompromisoak bilduz jarraitzu bier dugu epaik eta politikoan kontra, eta behingoan herria hau libre izendeizen bierren jarraitzu daigun. Hau pasuek, animo eta alazten arte! Bueno, eta joen kasuti bueno, beste peketa politiko batera kasu honetan hogeita sortziak paitu ari dira Madriko usuziite nazionalean eta azte azkenean bukatuko da haien baketa e, larun batean epaiketa politikoen aurka gazte zen herritarron ba, marxa egingo dute eta bueno, bertan parte hartxera dei egin dute eta irakuriko bueno, diue egus egituuen agerraldiko Oarra gazteizko arresiak deituriko mobilizazio berri batean deia zabaltzea, deia zabaltzea dugu helburu. Eta horretarako, azken urte hauetan gure lurraldean eskubidezi bileta, politikoen urraketak bizi izan dituzten pertsona desberdinak batu gara. Gutako batzuk, aspaldi izan ginen atxilotuak, asko torturatuak eta zoritxarrez gehiagitxo gara hemen espetxearen errealitate gordina esagutzen dugun arabarrak. Pasa izan dira, gutako batzuen epaiketak, prozesu amaigabeak, madri jera eta ez jakintasuna, guztiok pairatu ditugu neuri gabeko zigorrezkaerak eta asko hemen bagara ere. Badira egun zigorrori Espainiako kalabosoetan dizpertsaturik betatzen ari direnak, ekaitz edota xabikazu. Epaiketa pasa dugunok urte luzeetako kalbarioa bizi izan dugu. Guk eta gure gertukoek, baina ezinukatu gazteiztarren elkartasun eta babesa une oro sentitu izan dugu. Eta bere biziko garrantzia izan du bere biziko garrantzia izaten jarraitzen du. Elkartasuna ez soilik... Ondok, ondokoaren berotasuna igartzeko momentu zaietan, elkartasun ikusten esintasuna gainditzeko tresna eraginkor gisa. Alase pasa izan baita elkartasunetik kompromisora. Gurean adibideak izan, porkatu, gurean adibideak nahi baino gehiago izan dira. Ekaitxetxean ekimena, e, demokrazia irun milioi... Rehen akampada, Fede, Zika, Zapa eta Xabiren aldeko manifa, Goizane eta Pouren antifa, antifaz laranjak, berrogei gazteen aldeko gizakate herraldoia, nahi baino gehiago, baina guztiak beharrezko bezain bereziak. Ikusentiz, ikusesintasunaga inditzeko amaika modu asmatu ditugu. Aspaldiara baki ez dugula gure eusokideak epaitzea, atxilotzea eta espetzeratzea normalduko. Ez dugula zentsuga bekeria hauen hartuko. Ezan bezala, gutako askok pasa izan ditugu epaiketak, eta beste asko gure bizitzak baldintzatzen dituen. Madrid agindu horren zain gaude oraindik, izan ere amazortzigara oraindik epaiketaren edo tabein betiko sententziaren zain orkitzen garen arabarrak, eta gaur egun epaituak izaten ari diren gazte-gazte Igarki, Marina, Bergoi, Aiala eta Inoa dira egun audientzea nazionalean begipuntuan aurkitzen direnak. 2010ean atxilotu, haietako asko inkomunikazio aldian torturatu eta gehienak espetxeratu zituzten, salvo Espenescold lege batzuetan, batzuetan oinarrituta eta orain fiskalak 6 urteko kartzela sigorra askatu du bakoitzarentzat. Abenduaren 18ean bukatuko da Gastea honen epaiketa, baina araban ez dugu epaiaren zain geratzeko asmorik, berriz ere gure egitasmoak berrasmatu eta gogo berriz ekiteko pres gaude. Horregaitik, abenduaren hogeian, zeiterrietan, artim, artiumetik abiatuko den, martxan parte hartzera gombiatu nahi zaituztegu. Pertsona libres, osatutako aralabal libre batean, bizi nahi dugun guztiok beraz, batu bidera, batu herritarren martxara. Eta hogeita sortxien e, paiketarekin zerikusia daukan beste gai gaibat, ba, bueno, e, berez ostegunerako programatuta zegoen e, elkartasun autobuz batekin madrilara jaistea, azkenean, azte azkenean aldatu dute, e, abenduaren amazazpira. Egun horretan izango baita epaiketaren azken eguna. Eta, bueno, konponbidearen alde dagoen Euskal Herritaroro, Madrillera joatera daitu dute, bidaia egiteko antolatu dituzten autobusetan. Libre dinamikan murgilduta dauden asanblada herritarrek eta eleak mugimenduak egin dute daialdea. Eta mesu argia zabaldu nahi dute bertan, konponbidea bai, epaiketarik ez. Beraz, badakizue, aste azkenean nahi duenak, ba, Madrillera jaisteko aukera, hoge, hogeita sortzi elkartasuna dira No, eta albisten tartearekin segituko dugu eta lehenengo eta behin komentatu ba absolbitu egin dituztela, la kutsabanken aurka barakaldon egindako ekintza baten arira epaiturako ernaiko irukideak. Beraien aurkako froga faltagatik absolbitu dituzte, besen bezala ernaiko bozera maile diren gotzon elizburu iratizien ra eta maialen etxeberria. E, e, ba, komentatu egun bezala ba, barakallduko er naik e, kutsabanken aurka egindako ekintza bategatik epaatu zituzten etagoen bueno, ekintza horren kontu azken finean ba, pintura botatzea eta zera interneten igotzea izan san Eta gero ba, baita komentatu ba, gaurko egunean, ba, gizarte laguntzek hiru urte daramatenean lanbideren kudeaketaren esku ba, Bizkaiko hamar bat elkartek Juan Maria. Eh, Maria aurto enplegu eta gizarte politikko saililburuari zuzendutako esezkutitza eramandute Bilboko Euko Jaurlaritzaren egoitzara no a los rekorte soziales murrizketarik ez zioen pastelaarekin batera. Eta, ba, hori, ez komentatu dugun bezala, badiru sarrerak bermatzeko sistema, lanbidek bere hartu zuela hiru irurte betedira benduaren amalauean, eta data hori gogoan, lanbideko erabiltzaile diren pertsonen etengabeko kriminalizazioa salatzeko elkarretaratzea burutu dute, ba gaur goizean, bizkaiko amar bat gizarteragilek deituta, kalen agusian, eusko jarlaritzaren egoitzaren aurrean. Eusko autonomia erkidegoan, gizarte laguntzen jasotzaileak, publikoki, mediatikoki eta polizialki jasarriz, lanbideko bulegoetako murrizketak, Praktika okerrak, kaosa eta egunerokona aste borrastea justifikatzen ari direla salatu dute elkarretaratzean. Adibideatzar jarri dituzte 2008ko eusko jaurlaritzako aurrekontuen proiektuak aurre ikusten dituen murrizketak. Realet, e Realitatetik urruti dauden aurrekontuak direla esan dute. Gizartean dauden pobresia poltzak aurrekontuak osa ez dituztela la kontutaan hartu iristen diote bizkaiko eragileek. Eusko autonomia, autonomia erkidegoko biztan lehen euneko berrogeita bosta pobrezia egoeran dago. Ile amaieran, e, amaierara iristeko zailtasunekin. Horiei, pobrezia motaren bat bizi biziduten 8.000 pertsona erantzibar zaizkie. Gizartelarri aldietarako lagunt, laguntzetara bideratzen den kopurua ez da nahikoa Eta beste urte batez, dirupa artida agortuko da udalerrietan, udagaraian aurrera dugin dute. Bestalleg gizarte laguntzak eskuratu izateko baldintzen gogortzea ere gaitseti dute. Ondorio, milaka familia laguntzak jasotzeko eskubide gabe geratuko dira. bizten tartearekin amaitzera goaz, eta, bueno, ba, pentsionistak martxan taldeak idatxitako albistetxo bat irakurriko dizuegu. ba, 2008an pentsioak euneko 0,8a bosti gotzea ba, adarra jotzea dela iruditu baizaie, eta hori izan delako peperen gobernoa kargitu duena azkenean 2008an urtean pentsioen igoera euneko 0,8a bosteko aizango dela. Eta zera esan dute pentsionistak martxaneko lagunek, 2008, 2008, 2008, eta 2008an, gure pentsioak, KPEI-ren azpitek ziren orain, euneko 0,8-bost igoko dituztele esan digute. Baina guk, galdu egiten dugu, pentsio dun geien entzat, euneko 0,8-bost ori, euro terdi delako, eta eguneroko oinarrizko lehen gaiak, askoz gehiago igo direlako. Argia euneko amaika janariak, euneko lau eta zei tartean, eta gauza geienak, euneko iru edo laua. Esandakoa askies eta bezaren igoera gehiagizkoak beste kolpe bat eman digu. Eta horrek diruzarrera askasak dituenari egiten dio minberesiki. Ez dugu aztuko kopagoak ekarri diguna. Laureundamazazpi botika oso osorik gure poltxikotik ordaindu beharra. Gurutze gorriak berriki esan duen bezala, asko higo da behar den unean behar den botika ezartzea gaitik larrialletara eraman duten jendeko purua. Eta jakina lehendoan genituen beste botikak ere uneko amar garestiago ordaindu behar ditugorain. Adituek esaten dutenez, eguzkal herrian pentsio dun familia unitateak hilean mila euro behar ditu gutxieneko duintasunez bizitzeko. Baina berreunda berregoitamabos mila, berreunda berrogei lagun daudez, aspire unera irizten direnak. Eta beste undamasei mila esandako, mila eurotara iristenez direnak. Pentsio dune neuneko berrogeitamazazpi bitalderen artean. Hori, pobrezia eta lerritasun handia da. batez ere emakume eta gabeziaren bat duten pentsioa duten entzat. Buka urteroko eguneko 0,8-bostarekin. Gero eta eskazagoa izango da gure eguneroko premiei aurre egiteko eta gaurko eta biharko pentsio pobreziaren atzaparretatik ezin ateraz biziko gara. Ezinbestekoa da PP, PNV eta UPNek pentsioak izosteko duten oitura zuhurrarekin amaitzea. Ego Euskal Herriko Eskubide sozialen karta, berriki, berrogeita marera sozialek eta gehiengo sindikalak onartua izan denak, pentsioen duintasunaz hitz egiten du eta beste sektore sozial batzuekin lankide txarako esparrua eskaintzen digu. Ordua eta pentsionistok gure aldarrikapenak planteatu eta gure borrok antolatu dezagun. Ez digute eserremango, kendu egin beharko diegu. Horixe da, historiak erakusten diguna. Jendeak aleratera dadin, lanean ari gara. Ez gara begira geratuko, atera gaitezen plazetara, gure pentsio duinen eta gure seme alaba eta biloben alde. Eta elkarretaratzak ditu dituzte, Bilbon Menduaren 19an en Plaza Bilibilla, Eguardi komoietan, Gasteizen eh, Ostiralean ere, Menduaren 19an Virgen Blanca Egoizeko Goizeko 11 eta Donostian Larunbatean Menduaren 20an, Bulevarren Eguerdiko 12 zan dugu mesala, albistea kalde bat erautziko ditugu, gaurkoan bierka resketa ditugu lako, lenengo gara telefonoz, birgunez feministako kide batekin izango gara, zan dugu mesala, boa, e, ama paketa topaketa hoien valorazio egin desaten, eta gero meso namairuko lagunekin, ebentxe bertan, irolai ratiko estudioetan daudela, beraz, segi hor no bueno, va ba, badaukagu beste aldean gure gaueko lehenengo elkarrisketatua gabon gabon bueno len da asko sala askeri kasko gurekin izateagaitik eta bueno ba, komentatzen egon gara ez, eh asteburu honetan izan dituzuela emakumea bertsaleen 6 topaketak e, ondarrun, zelako selako bueno, giroa izan duzu bertan bueno ba, oso soondos arai orain nido katabotza pizka <laughs> tan fonikoa ze bueno urteetan eman genuela Egon ginen, egun guztian, bueno, ba, estaba hidatzen, mailingurua entzutzen, eta gauean e, izan genuen jaitso bat, osaki, izan zen, naiko kompletoa, eta eta oso ondo, oso pozik atera ginen danok. Gainera, airakurri izan dugunaren arabera, ba, emakume dexente ez, bildu zineten? Bai, espero genuen, bueno, hartutako lekuazen, bosteunda, bosteunda zerbait emakumeen eta se iré inguru egon ginen hori eh, ba ulki ba, jarri bar izan genituen arratzalderako eta bueno hori oso positua da eh er, naiz eta Cristo lana suposatu momentuan ez eta buruasteak ba bueno, oso oso posgarria eta eta, eta, eta, eta bai ona Igual orrela bueno comenta cheko es egin zen itusten eta iguale comenta to guzu dibujo zein izan señisan se guitarroa selako mai ingurua quedo selako estaba ya taldea exortusen itusten eta bueno, bueno egunean xearse ze, certa ni villisiñeten Bai, ba, bueno, ba, e, asieran e, egin genuen ba, bueno, bilgunean egin dugu diagnostiko bat ez gaur egunekoa. Bueno, diagnostikoa ba, baino gehiago deitu izan diogu e, ekintzarako plana, zen nahi duguna da, ba, egoera, oza, gaur egungo egoera analizatzea, eta hortik e, ateratzea ez, ba, hemendik aurrera, ba, zer jarraitu berdugun egiten, zer aldatu, zer borroka eh geitu edukenu da bueno ba, pizkat horren e, aurkezpenta egin zen e, eta orduan ja diagnostiko hori aurkeztuta ba Juan Iñen lantalde eta ara egin genituen e, lantalde horietan, ba bat izan zen hori e, diagnostiko horretatik abiatuz ba, bueno, ba emakume etorri ziren emakume guzti horien iritzia jasotzea eta helburua da pizkat ba hori ba daukagun diagnostiko hori osatzea etorri ziren emakume guzti horiekin orduan Bauno lan ba, dinamikoak izan ziren, ez ba denok aukera bere iritzea emateko. Eta bueno, aurre ba, atera ziren hainbat ondorio, eh ohi genituen, questugen e, genuen eta arratzaldean egin genuen mailinguro bat. Eta hori bertan egon ziren Josebi Iturrioz, Saioa Iraola Inoa Etzaide, Murcia, eta Etaide, Julegoiko Ana Murzia, eta Ian Roland, ba garaipen garaipen etorkinen taldeko e, bi emakume. Eta bueno, ba hori izan zen idurri eskibelas ez ezutan igual. Ba oie que arratzaldeko main ingurua egin zutenak eta gebeia ja, ba bueno beti besala ekitalditzo batekin amaitu genuen. Berez eh, bueno, komentatu comenta tuditu eh, Ondorio batzukatera hasen itustela, oie que suposaten dugu un momentu beren baten publikatuko dituzula edo, edo moduren baten ere, ba, bueno, hori hori eh, es, jandarteratuko dituzuela. Bai, hori da, ose, elburua horretan zen hori, ekarpenak egitea, ba, diagonostiko hori osatzea, eta eta hori erabiltzea, tresna bezala, ez, hori ba, mendik aurrera egiten jarraitu bar duguna egiteko. Hor duan, bai, ba, ba, momentu honetan, e, ba, ondori bildu, bilden edo redaktatzen, ez, e, redaktatu behar diaz, ondorio bastante ateraziren, ekarpen pila bat ateraziren, eta, bueno, hori, ba, bai, bideratuko dugu. Bueno, ba, ez dakite... Horrela, bueno, esan desakegu arrakastatxua izan dela, ez dakite atorren urterako ja badaukazuen buruan beste, beste topaketa batxokegita, bueno, baina bai, badirudies, azken hamabi urte hauen nostean, ba, basela eh, momentu garrantzitsua, ba, hori ez bir definitzeko, ba, estrategia hori edo? Ba, hori da, guke ege, oza, mai gainean jarri nahi zen zen pizka batez, ba, gaur egu egoera asko aldatu dela, ez, momentu garrantzitsu batean gaudela, E, aldaketa momentu batean eta eta bueno, o bai mundu maila maila parte serez sentatzen gara Euskal Herri mailan, ez? Eta ikusten dugu aldakete ematen ari den aldaketa guzti hauetan, ba feminismo hitza garrantzitsua, de, bueno, garrantzitsua da momentu honetan ez direlari kontutan hartzen ez, eh jende mailan eta bueno, ba ba gure helburua pizkat eh bate paketa hoetan argi ikusi zenez, ba hemendik aurrera behar dugula eh mugimendu feminista izatea eh zetan, izatea hitza eh, eh, leku guztietan eta bueno pizkat eh, planteatu zen ba bai da, da ez dakitze ez urteari begira edo eh laster beintzat ba mugimendu feministaren topaketa batzuk egitea es ba bueno, hau guka antolatu ditugu bilgune feministak antolatu ditu baina ikusten ikusi zen beharra, ba, bueno, ba, zerbait potenteagoa egitea, ba, mugimendu feminista osoarekin, han horrekin, eta, eta, bueno, espero dugu, hori ba, bueno, hori erraileitate bihurtzea, usupozatzen dut, edo uste dut, ez dugu la denbora asko uste, usten pasako, ze, behar beharrezkoa dugu ez, eta, bueno, ba, ba, mugimendu feminista interlokutore doizateko ba, ba, kristoni indarra ikusi zen, eta, bueno, pizkat horretaragoas be, be, bueno, beste gauza bat zuen artean, ez? Bueno, ba, bai, ba eskerrik asko gurean izatagatik beste ere eta, bueno, bak, ba, zato ba, paketa hauek ere prestatzen dituzen erako, eta beharrezko denerako, ba, guamen nire lairratian, ba, presgaudela zuekin kontaktuan jartzeko Ba, hori ba, bai, esan dako, ba, eskerrik asko gurean izatagatik vais Venga, es que regas con Agus errak berriz ere, bilgune feministako lagunari gurekin izateagaitik eta, bueno, ba gaueko amarrako gehi gutxi diren honetan, ba, ba elduz egun momentua mesona mairuko lagunekin izketan azteko hemen ditugu, bueno, esango esan desakegu iruki, esan desakegu asamladako laukide, lo que pasa que bata desdoblatuta dago, eras, bueno ba, ba gabon, eh, eh? Da. lehen dabeizi gabon guztioi, eh da eskerrik asko gurekin egotagetik gabon, eskerrik zozuei E, abon. Bueno, eta, ba, ez, eh bon. Bueno, ta Badakisu es, Helen comentatu dugu, baina bueno, hostia, Joan den Ostegunean eh desalojatu sutela me amairu Etxea, eh tenderia bilboko dendarikal, Bilbao cosas picaletan dendarikale kalean Coca de Segoena, da buena edificio eta. Mm -hmm. Bueno, ba, desalojuais Anselma Badakisu es, eh? iguale eh? bueno, va ba, gailaren gainean jartzeko eraikuntzaren historia eta proiektuaren historia. Se igual ba daude horrez, lehenengo meson mesón E, mesonen egon zen hor e, proiektu txobat, eta gero amairu proiektu hori ere beste baten bizirik izan zen, eta guen bon, igual kontaigu, zue apurtxu bat noni gatozen gausabek Bueno ba, ba ereikinari dago kionez, ez e, Gastoni Daniela den da prestigio dotore eta eta historikoaren e, ereikinari ba, jaba dira urte asko, e, ama bostu berreza e, bari abandonoaren e, arira dagoela, ez? E, azken finean, ba, e, bueno, dendak itzi zuenetik, ba eh Eta duela duela bat urte, eh ba Bilboko okupazio mugimenduko Gastebatzuak zuten etxe bizitza komun gisa, eh mesona 13 erekin izan deneko goiko 2 pisuak okupatu zituzten. <coughs> Handik e, bota situtzen epaileak eta jabea medio izan ere jabeak Federico Poirier Benito del Vallec eh siemba bueno etiotela ez e, zer egiten eraikin horrekin eta asmo handiak eta obra itzelak e, zituela bai, dituela indi, eta indite indite sek ez erosi bertzuenaren surmurrua eta bai meta dena oso belboterra bai naikeria <laughs> eta hori eh, hainbat urte utzik egon ostean hiru eh, urte utzik egorostean Eh, Amairu ko asamblea eh, que ocupa tonen, bueno, Amairu ko asamblea zertan ba igual o todo este que dizue. Bueno, ez dakit botako egun txapa, base, xagutzen, ba se gaituzu, eh? ba gaituzue, ba badakizuen undi gatos en baina bueno, gogoratuko gu pizka bate Bilbo 2013ekin hasi izan historia guztia hau, bazen baino Bilbao. <laughs> eh gastetalde bat hasi sirela ba, bueno, ikusten Bilboko beharrak eta ikusten ba hiri agitatu beharsala ba segolako especulazioaren eta turismoaren eta urbanismo planen menpes eta orduan horren ba, kontra egin beharsala zerbait eta anteolatzeko beharra zegoela Orduen bederatzi jabeteko ausnarketa eskoren ondoren, ez, es? aurbat bezala. Ba, erabak izan, hau e, praktikara eramatea, okupazio batekin izan zala herribera e, amairu. Herribera amairun, ba, material egita, materializatu zian, edo, ez, ba, bueno, anemonsiran ausnarketa gustiak, eta Bilbo 2013 hon sortu ziren lan, osea, 4ildo haiekin, ser lana formakuntza etxe bizitza eta aisialdia, ez? Ba, horri batez be etxe bizitzari emon sitzaion ba garrantzi handia, ez? Eh, asambleako kideak beharra zutelako, ez? Eta bueno, bai ikusten gendulakoan han bizitzak emoten dotzela proiektuari beste es Beste kontinua continuidadad bat edo egunerokootasun bat, es. Eta bueno, han aritu ginen 7 ilabete landalan, bueno, herri beran infrastrukturaek da bai pixkat jan <laughs> muro batekin ibili ginen zazpi ilabete, bai. <laughs> Baina bueno, horrek igual izan muro hori beharra da izan san osteguneko erresistentziaren hasi bat, ez? eta han hasi ginen, ba bueno, erresistentzia bizitzen. Eta orduan, ba bueno, desalojatu gintutzen hotzailean e, eta hotzai ostean berai egon ginen beste 3.000 hilabete pentsatzen, ba bueno, hori eselan bukatzen, ez? eta hasia ja jarrita segola eta eselan bukatuko eta berriro junkinen aldatake eta mesona bairun bukatu guen dun. Bai, e, egun hartan gauratzea zer zara, grazia egiten agetan dit. E, egun hartan kale jira bat egin genduen e, aldezarretik, urtengo pirin jasi eta eta kale honetan ba bueno, e, desarrojatuak batu, izan dako ereikin ezberdinetatik pasaginen, alako parodia bat e, burutuz, e, tartean hori dendari kale ogeita marrekoan, ez? Eta bertan E, plaka txiki bat ere zerren nuen e, erekin desolajatu guztietan, kartel txiki batean zerren nuen zein proiektu bizi, bizi izan zenan eta eta nola e, funtzionatzen zuen eta nork e, akabatu zuen eus e, da, Bilboko udalak jartzen dugutun plaka sakrosantuen moduen eta mm, kale gira hori bukatu ba, ja, publiko egin publiko genuen mesuna behiru erekinaren e, okupazioa ez esan behar da ere, bueno, okupazio horren aurretik eta eta horren horrerabizi joela eh kanpaina bat eh burutu zela eh okupazio burugarekin batera 17000 eh Bilbon izenekoa edo eta dira bueno 17000 e, dira Bilbon non eche bizitza utzak eh utxo gorabera eta etxe bizitza gutzen e, saraketa saraketa eginenuen eta gero ba ba mesona mainun abriletik ez mergausa noza asko gorduera ez Bai, baina ala ere, ba, bueltatuz hasierako egun hoietara, komentatu du Herriberan egon zinetela, bertako ez infrastrukturak eta janegintzi zuela. Zer topastu zenuten ordea mezonamairun sartu zinetenean eta zelango ez berdintasunak egon dira infrastrukturaletik eta imaginatze dut Bueno, zeltasunen batobe beste egongo izan be bai, baina Mai añotzed berdin ta asunto patu do zue, eraikinaren ezaugarrieekin, ba, asamblean eragina edo izan dutenak edo <risa> den aginda zegoela eso bat eso. Bai, da zein <risa> <esekin> heredai. Bai. <risa> <risa> eh, patu nuen al debatete que eraikinaren parte bat desalojatu eizan <risa> zen eta oso <risa> sensazio kuriosoa eh lagitzen e, zuen, ezta? Zen no labait e, sartu eta eta bigarren pasilloan e, de repente ba, ja, jartzen zuen mercenarios eta niko horatzen ni duz geratzen pandez ezken niko kupa nahiz zegoen <risa> <risa> e, bueno, e, bertan jarrita zirkuito bat e, txakurrei dedikatua eta bueno hori neko kuriosa izan zen eta gero erekinaren beste parte batzuk ba bueno e, abandonatuak ziren erekin oso abandonatuak ziren baina, baina ez bereziki gaizki eta gada erekinare txiki hauazen e, pixuak txiki txikiago ziren eta gelak zituen mesuna eh Herrivera 13 un tabike zeekin batera etzeuen <risa> eta <risa> eta bueno horrek, bizi ginen <risa> hori da eta horre eh bueno, izan zuen nahiko Azkar eh ja egiteko eh, genera bueno eh, esan beharra da ere ba bueno eh mesuna Meriko ba, zituela ba moduan eta eta Herrivera 13 pertsena situela eta bueno irekitzeko gaitasuna bat zegoen ere, baina bueno, errexagoa zen eta presio gehiagoen ukan beste alde batetik e, meso namairun baldin bageun den esateko eta hau egin komunikatzeko eta lan, lan publikoa egiten zuzenean hasteko, Bueno e, komentatzen egon zarete e, asierako gunoiek, ba, gero igual e, asaldo aldi guzu, esertan e, gauzatu den proiektuari, esazkenean horre dinamika pilo bat ibi dira, ikusi ditugu ekin tza bat Gene, men ikusi dute, eh, bueno, mendik dikerratitik lubaki agenda, ta, eta fijatu naiz eta ikusi dute, mesona mairu da, jode, gausapillo baseo de nor, ba, bueno, igual kontatu apurtua ze, ze proiektu edo ibillidere nor martxan ba, okupatu zen utenetik, da desaloja gunen arte. Bueno, ba, mesona mairu nukeneukan... Eguneroko, bueno, asteroko egitarau bat, ez? Ego laba hori dantzei kastaroekin, e gitarra ikastaroekin, makrame taierrekin, ez? Eta, bueno, artisa kontu askorekin. Eta, bueno, aparte, geroiten genituen bebai e ba, merkaturik at merkatutik ateratzeko edo mintegietan geunden, ez? Eta, ba, bueltak eta bueltak emoten zelan espazio horretan edo, eraiki, haziginen, ba, herriberan autoenpleguaren kontuarekin, baina, bueno, ba, gero geunden beste bueltabate moten, ba, hori, zelan espazio horretan sortu, eh, produkzio eredu barri bat, edo, bueno, Horrel, hori, merkatutik aderatzeko modu bat, baina, bueno, gelditu zanez pizkata irean eta desalojokan eren kontuarekin ausunarketa gelditu dira burbat kolokan, ba, horretan jarraituko dugu orain diko. Eta, zer gehiago? Gau eskola, ere. Gau eskola hori da. Asamblada, okay. e, asam bebai... Agia noso esan gurantzua da, kasuanetan edifizio kupatu bezala kalearekiko harekikozekoan harremana, ez? Ba, alde bat itikolako eskaparate moduko e, erekin bat izanik, iduzuna. bai, hartu nahi duzuna izan da, nik uste dut horrek merezidula, inkluso, ba, une berezi bat, ez? Bai, atala <laughs> bai, ata berezi bat. Baina, ba, kale eta alde zarra, alde zarra den moduan izanik, hau da, ba, trafiko handiko leku bat, ba, ba nola baita, beti jende asko urbiltzen zen, E, nolako transparentzia bat zegoen eta jendea asamblea batean ikustea ez da egunero ikusten den gauza bat de gure gure eztegit herri ultrakapitalista honetan eta or nikuste horrek or eman diola mesuna meiruri nola daiteko ba berizitasun eta nortasun bat, ez? eta jende asko hurbiltu zaigula edo hurbil garela eta sartu hin garela ba agian horragatik, ez normalean E, okupazioaren inguruan ba, ez kita, eh, nolaiteko gizarte orma edo distantzia bat zuzortzen direlako eta klandestinitatea de baino izaten da, ba, kultura bat edo eh, aurrora pasu berezi bat eman bardela asamla batean sartzeko, baino ikusten dezunean ba, agian nola baita kapitalizmori huelta mandiugu, eh? eskaparatek izaten dira erosteko gauzak eta gu eskaparatean asamla bat jarterakoan ba, jendea ere urertu dut eta sartu da eta Eta azkotan egoera barrigarriak ere eman izan ditu, ez? Jende azko sartu egiten zen, proiektu, hainbat proiektutan parte hartzeko, eta igual prezioaz egin galdetuz eta horrelakoak, ez? Eta agian horrek izan du izugarrizko eragina, ba, jendeari bat batean ezatea ez dago preziorik aurrela da, parte hartu dezazu, eta horrek sortu duen, aldezarrean sortu duen, nola iteko giroa eta ba, berreza izan da. Eta komentatu zuo lango egoera kuriosoak sortu direnak, baina... E, kuriosoak, kuriosoak izan gabe ere be bai, bai dira eta igual ba mm, eskaintzen zuen gertutasun horren parte ere ba zelan baguraso eta umen cuadria bat joaten zen, ezta hausoarekin hori beste modu batzurako harremanak sortu egin dira bai gero ere e, ondo kontatzen adibidez eh karreraterik ez eh potekin kaltetu dagoen bertan egiten bertanagitzen ziotela, e, asterobilera eta asteroko eta asteroko mintegiria, ez Eta hori ere, bueno, so, nik uste dut oso ni gustu utz oso positibotas jotzaitekeela, zeraiek ere esatzen zuten, ba, bueno, ba, behar zuten ba e, espazio bat zela, izan ere, bueno, ba, lehenago voluntan egiten zituzten mm. eta horrek noski kontraesan neko neko sendoak e, sortzen ditu, ezta? E, Azkenen herri mugimenduentzako ere, ba leku gait geiago eta Eta hori ere izan da ekerpenetako bat. Eta gero hori, bai, nire gustu du litzeak ez marratzean, adidez hori gau ez? Euskara, euskara klaseak ematen ziren bertan, nahiko metodo bueno, hon batekin edo, edo agradable batekin ez? Eta eta gironean, eta gira ere hori jende asko sartzen zela, eta, bueno, berdano ginen azken bizipenetako bat izan zen... E Behin, e, ba, josten ari ginela, e, torri ziren pare bat e, doiru handera, eta bat horro gantzen berrogin minutu kamisa bat nola jose gartzen, e, azaltzen. Hori oso, ezakititzen zen, neko, neko kuriosua. Baina beste, beste alde batetara ere, alde batetik jende asko sartzen zen, baina bestetik ere asko irtitzen mm. ginen. Osa, e, kale hain urberikusita, oh, bintza ba, baskeria, kale naiten oh, ziren, eta bar, orduan, orduan, ordua, zelonaroko trafiko bat, edo permeabilitate bat, e kalea eta edifizio okupatuaren bitartean eta asamladaren bitartean eta jendetzaren bitartean ba, berezitazioan handi ematenziola eta gertutasun hori ez e, agian horregatik ere izan da erresistentzia inbizia beti ere ba munipak iaia <laughs> e, ia, izen esedo esagunak ditugu eguneko bizitak jasotzen giritu Eta, bueno, hor ikusten da, e, edifizio okupatu batek benetako eragina jadaukanean edo hartu emana adaukanean gizartearekin bare erre, errepresioa modu gogorrago batean sopretzen duela. Aipatu duzu eh, lehenbuno, eiguala talberesio bat benezizuele hartu nahi duzuna eta nik orain kontatzen ere gizareten guztionekin ere batat bat atorrela. Ez azkenean hor kalean jartzen zenuten, bo, bueno, horre erropak eta barretak bakoitzak nahi zuen hartzeko eta hori ere gaur egun jendeak, bueno... Oztatzen zai hori ulertzea, eta lehenengo soran txoke edo antzeko ator badago talka bat, ba, eta baita ere, bueno, epatu duzuen munipen izen eta nik uste honekin ere zer ikusi edo, kara egual kontatu purtsua izan den hartu nahi duzunaren historia hori. Bueno, eh... <coughs> oso nik uste oso simplea, agien ni, eh, ber berez, hasi zeneko hausun ez nintzen, ez nuen parte, parte hartu, baina somatzen dut, ba, berkantiritzaz merkantilizazioaren hausnarketa e, horren ondorioz ba, idea a, ez dakit, e, e, inmediatoa izan zala ez? Ba, dirurik gabe elkartrukatze esperintzia bat e, aurrera eramatea, arroparekin Bueno. El Cartrugetti Caratago, o sea, bueno, izan ditu eske gertatzen dela Mesonen isugarrizko Filosofi sakontasun sehatzea exigitzen dela parte hartzaile guztiei eta ireolari ere e, Etorritzaio e, inquisizio konzeptuala, baina baina begia da, begia da eta eta ekarpen interesgarria da ere. Denetarik izan du, ber berdu, berditugolakoak naizamen. Hartu nahi duzuna Artu eta erabili horregon dira Asamblea teorikoak eh, Esperintzia honi izen aldatu egin diotenak eh, Astero edo Eta, bueno, eh, kontatu esu egin pixka Eta, eh? bueno Eta, me gustat Artu nahi duzuna txokoak edo Horrelaitu izan direnak ba, Azkenean noikoak dira eta ohikoak izan direa lehenago ere ba, hori ba, Guna autogestionatuetan Erikin okupatuetan Zentrosozialetan gaztetxeetan eta egia da, ba, bueno, nik uste dute inmatean, mm, ia nahi gabe pausu bat gehiago mandugula honetan ez da, e, hartu nahi duzuna jartzen hasiagin eginenean ba, norbaitek esango zuen, to, kampuan jarriko dugu. Eta, kanpoan jarriz, kanpoan kartela jarriz, or, sortu da oso berezitas nondi bat ere, bueno, aldezarreko zentro zentroan dago den darikaleo gita marreko erekin jau, eta, eta hori, ez, horrek eragindu, bueno, Ba, isla bat ere sortzea ez da alde zarbatean e, gero eta erropa multinazional gehiago dituen alde batean txoko bat duztea e, jendeak ba, nahi edo behar ez duen erropa e, guri eman eta guk e, jartzen genuen ba, erabiliko zuenaren dispoziziora ez? Zene ikustu dut hori ba, lan politiko oso, oso fina dela eta gainera horrek ba, ere eraginduela e, eraikina errekiko atxekin bendu bat jendeo jendeos ezberdinaren gan, eta aserre bat, eh, horrelako logiko guztien eh, txailen gandaz. Ba, enik uste dut ere, topatu izan garela, ba, klásiko guztiekin, ez, eleitzarekin, merkatuarekin, <risa> poliziarekin, udaletxarekin, eh, topatu izan gara resistentzia edo represio dialektika horretan, ez, eta gero jendearekin, ba, modurik arrunten eta naturalenean, eleitzarekin adibidez, ba, Hor e, momentu batean e, Eleisaren arkupean eta eskina batean Benetan e, inolako Garrentzeri gabe edo Oztopori gabe e, Bertala mugitu izan genuen e, Euria iten zuen egunetan Euria bilbo, bilbon gutxitan ematen diren horiek Eta Eta, bueno, ba Elizko, ez dakitzez, arraio den Arzobispoa edo mm -hmm. e, Parra, bueno, Parrokoa E, irutan deitu zuen e, munipei, deitu zien ba, ba, e, lehiza horretarako erabidez genezan, ez? Eta horbada bere konfliktozun interesgarri bat, ez? askenean karitatea zer den, azkenean arropa hartu eta emana, ba, hori hori horien ja danik, ba, profesionalizatua dagoen e, modu hotze eta ez dakit instituzionalizatu bat da, karitas edo bestelako erropa berziklaketa sistemak daude, baina jendeak ikusita esperintzia honen e, arrakasta, jendeak benetan behar du edo nahi du, edo gogoa dauka hartu eta emateko, erabiltzeko zuzenean e, horrelako e, karitatezko instituziorik gabe, es? Azken fenean, ba nolbaitera joatea arropa eske Ba, ez dauka, ez dakit, eh, sentimendu naskagarri bat, ez eh, suertazten zailo jendeari, beraiek zuzenen egin egindezaketenean ordea, ba, zuzenean egiten dute, eta askoza esposago eta naturalago. Bai, esan behar da, hori, asiera batean, hori, hartu eta edabili txoko hau e, jarri zen genuenen, asiera batean ez genuen arazondirik eduki, baina, gero, geroera, ba, e, kaitza hasi zen, ez, norbetik ikusiko zuen, eta da min egiten zuen, eta ekaitza zizen, si ekaitza euk egin nuen, eraberean, e, eustiraretako mintzabazkariekin, mintzabazkariekin egiten naituen, euskaraz egiteko txokoak, eta kanpoan izatzen ziren, eta horre ere, ba, municipalekin, eta duela irula urte e, ateratako e, gune publikoen okupazioko normatibarekin, ba, nahiko horrenka euk ditugu, eta, bueno, hartu nahi du, duzuna, edo hartu eta erabili txokoaren... Inguruko grupo dirudinez ba aldeiturria gaizeneko eh pertsonaiak eh, piztu zuen, hau da Diotenez eh el desrecom mercatarien Ortezkareanez eta bueno eh, bere bere casa dijo han, bere por libre dijo han, eta honek eh, Bueno, eh bat eh ezarri onbentzuen zuen, eh, udalaren aurrean. Bueno, Niko horrekin apunte bat egin nahi nuen, ze apaizarena komentatu denean. Ka, hor badago dela, mm, joko terminologiko kurioso bat, ez? Apaizak aurreko egunean berak esan baitzuen inungosalaketarik etzuela jarri. Ez? Zean requerimientoak egiten dituzten. Bainak, claro, azken, azkenean requerimiento horrek isun batean bukatzen dute. Osa, berez ez da la inongo salaketarik ez bitarteko. Ja. Xa, ez? Telefono hartu eta udailza ingoari deitzen diotenak hiritar ba, onak, sibikoak dira ba, ikusi dutenak gauza bat ez dakitenak guztiz ondo egina dagoen, edo ez, es? Hori lizentziarik daukaten edo gauzak saldu egiten dituzten por la feiz, edo hori mm. es, que apunte hori egina inuen, ez? Apunte hori ja. egina inuen, ez? Azkenean salaketak berez ez denez esistitzen, ez? Es, telefono deit Ba tennez,ez eh? pues, zelan be bai subertituar den zibismoaren ba dialektik hori daana. No, se... Nik ni gauzatxo bat, hortzen ari den kutsua da, meson amairuren asanblada bateko, eta <risa> asanblada baten egin ezin, ezin, ezin izango nukena, hemen egin dezakeda nada gai aldatu. ez gauleuka marra dira interesgarria da, eta benetan austarketa, baina, bueno, beste pare bat eh, nik ustut desalojo erailo horretik ere badau dela pare bat, gauzatxo, es, egon zen, eh, desalojo ilegal baten zaiakera, bueno, zaiakera gauzatu zen, baina gero berriz eh, goerak huelta <coughs> eman zuen, igual kontatu iguz apurtxu bat ze, ze zen terminología propuesta desde esa alojada. Casu Arrtsat. Kierkegaardren arabera. Ez, em, ba egun batean, egun batetik bestera, bueno, eh, asambleako jendebatezitzen e, jarraipenak eta bar eh nabaritzen eta eta egun batean eh goizoko beratzterriak aldera, e, ba hori, e, jabea beste tipo de un dibadgero descubierto que no zela eta beste maromo bat eh geiz err, e, gile bat gehi lau segurtasun enpresa bateko kide Bilbao guarda, e, enpresa Kokide, agertu ziren orparean eta eta zarralla utzi zuten. Eta eraikinean zertu ziren eh potroak e, aurretik jarrita eta eta bueno, hori, bertan momentu horretan pertsona bat e, zegoen e, lotan E, pertsa nagoes natu zuten e, poliziak zirela esan, ez es, bueno, neketuen sinistu, ze eh, naiko evidente hazen, ez zirela poliziak eta, e, ba, uzokidek ba, asambladako jendea ere oartara zuten eta, bueno e, den, denbora pasarla jendea biltzen joan zen kampuan, eta, eta jendea honek, ba, polizia municipala e, galde dekatu zuen, eta bueno, zerbaitile gara gartatzen erizelako eta, eta zerbait egin zizatela, ez aien amiento demorada edo. E, figura bat hori e, gertatzen ari zelako hauek e, tensio egotzen ikusita e, ba ertzainak ditu zituzen eta ertzainak e, desalojoa aurrera eraman zuten Osa, desalojo ilegala bururatu zuten e, zipaiak Orduan duan bueno, desalojo ilegalori bururatu zen eta hor txe ospagin zuten jabeak, arenanaiak eta beste morroiak Eta, eta baita municipale zipaiok ere jendea geratuzen parean eta, eta bi segurata geratu ziren e, kantoiko atean eta beste bi e, dendari kalekaleko atean eta mm, kantoiko segurata e, ba, ba, inorkin ez da bai datu etzutelako nahi edo eee Ba, joan ziren dendan sartzera, edo erekin jan sartzera, eta erekin jan sartzera joan zirenan, ba, jendeak sartu egin zen. Eta, besteldetik ere, ba, uno, jendea sartu zen, eta momentu batean, barruan, erekin guztiaguk okupatuak nuken, eta e, gutaz gain, e, asambladako jendeaz gain, eta inguruko jendeaz gain, ba, ze duen segurata. Orduan, bueno, momentu horretan ere fortsajearen erdian munizipal bat pasa zen eta gero flipatu egin zuen aste artegoiz batean normalean ez da egoten odola eta eta pimenta eta pipermine kasik e, aldezarreko ereekinetan eta eta honek ere ipaiaitu zituen sipaiak bigarren ali honetan bean zegoen jende guzti identifikatu zuten seguratak eta, eta kideak eta gero e, ospa egin aurretik, ba, seguratak ez zuten hospa egin gutela izan ere haien jefeak eh hain gefe hartar genuen eta eta egin jefiak esan ziren izan ere engainatu homen zituzten edo beintsatz bo egiten ari zirena ezten batera legazko eta orrela bueno mi mm, gustatu dut egunetan ekainean eh ba horiez e, espontaneideekin eta gure burua defendatzen ba bereskoretu genuela kendu naiz eguten hori ez ba autodefentsa autogestia defendatu genuela Eta eta erresistentzia hori aktibo egin genuela eta horri eskar eraikian eh jarraitu dugu go, ba bueno, ba, legea ez bizikidetza ezeser respektatzen ezuen eh zerriba ten gainetik, jabearen gainetik zaitu. dut Bueno, ba hori ya pasatuta es, eh? momento hori pasatuta E, Hor ere, epaitegietan egon zen, bueno, naazte apur bat, ez da, e, kasu, zaharra, desalojo agindu bat, e, aurretikoa, mesonen, mesonen ingurukoa, gero beste salaketa eta e, kasu honetan eridentifikatuak eta bar, zelan joan da e, aspektu judizial guztia eta zelan askenean, bueno, bazirudien, gauza tranquila gozegoenean, ez, bapatean, e, beste momentu batzutan izan duzue desalojo garrizku hori edo horrela sentitu duzue, eta ezkenean baziludinean gauzara saia gozegoela, pues, e, iritsi zen berriz ere mehatxu algun batetik bestera. Igual kontatu egoera judiziala eta zelan... Bueno. Kom Komplikatua da, baina ezkin finean interes, interesgarriana da ba, ideia ba, nola patata bero batzera hori epaitegietan eh edificio okupatu bat izan eh, baita eh baita ez dakite eh, baina guk orain arte jakin izan izandugunaren arabera, ba, jabea eh, ez da, ez dago da, da batere harri ere jabe guztiz den eh, mafioso bat delakoan de gaude, eh badauzka bere Problemak ere banku eta justiziarekin Eta oso eta gero bestalde ere Nikuz, bueno, nire ustez, eh, baina ustez Naiko zabala dela uste hau eh, Herriak erazetan indargeiago dauka horrelakoetan Eta epaitegietan ere gutxinaka Nabaria da ba, ba, Gure gizartean dagoen krisi aldi Eta bueno, krisia baino eh, Gizarte gizar lapurketa honi eh, Buelta mateko goa badagoela baina eh gu, bueno, guztiaren kontra agian ere e, e, eraikinak badukalako kalako problemak eh servisarekin edo nola daitzeana, berri servisarekin, ba horrek ba eztekit eh arindu indu desalojoaren e, edo paitegiaren e, juzio askarro hau eta eta egun batetik bestera 24 ordu pasatzi zirela e, ba hori beltzak zeuden etxe aurrean. Bait, kontua da, besteak beste mm, Mesuna behiruko jendeak ere esalak eta baiarri zuela e, Jabearen horka bueno, ba, Egin zituen delituen inguruan ez Desalojo zaiakera horretan Eta bauri, egon direla lau boskazu Hortik bueltaka eta bueno, horrek denbora, denbora emandu Gero esamea erra dago Eta que nik uste dut ondago la jendeak jakin dezan eh epaitegien asuntua epaitegi epaitegi aldatzen dela eta noiz ez ezak ez dake zula, ez da ez dela, e, bat, e, erabatean epaitzen da eta puntu, bezik eta badaude ba pare bat epaitegi bilbon e, usurpazio kasu bat okupazio sala ketaba kristentziaen momentuan desolojo agintzen dutenak. E, beraz gutako dozinek bere etxea lokatuko jabearekin arazo bat egukiko da lu, arazori gabe desolojatuko luketez, no es au okupada afu Menga ostika da eta badudela beste batzuk horren interpretazioa hain zerria egiten ez zutenak eta gero bueno, jabeak esaten duena da organ deian ere esan zuen <risa> e, bar ez berak jode eske berak eraerekikiina konpontu nahi duela eta ba, biztan da eraerekina konpontzeko beharra eta eta eta mehatsuua eginaziola jaadanik udalak duela denbora asko eta ez zaiolaoiz batere batera inportatu hori orduan bueno. Ba, bai, izan da e, paitegietako rarako saltsa, saltsa raro bat, eta gudala ere tartean sartu da gero komentatuko dugu, ena, desalojoan ere e, botere guztiak, e, ondira hor e, e, el, elkarra estuta Ba, ba, igual hori e, nik ustute elkarra estetari amaia remateko amabos minutu gehien ez dauskagula, eta bueno, igual <risa> bueno, bai, eh, zirratxa jauk atxeko, bai? baina horpare e, bat gausaz, niri bai gustatuko litzetak gero desalojoak kontatu eta desalojoan gertatu zena kontatu eta gero, eta, bueno, eh, azkenean eh, resistentzia hori ez, eh, berdean haipatu eh, dugu, bon, igual, eh, irratxabian horretik, azkenean, eh, jo, kukutsaren desalojoa dibi ez, eh, kristuan aurretiko prestakuntzekin, askoz denbora gaiagorekin, eta iraupenean antzeko izan direla, oza, que gauza gero ondo egin ziren, baina bai gero, eh, eukitzea momentu bat hausnartzeko, eta orain zer, Ez, eraikuntza honekin, eta orain zer zuen proiektuarekin, mi gauzekin. Beraz, igual, kontatu alba duzue sintetizatu zapul bat desalojoa, bori, aurreko gunean enteratu zineetenean, zelanean tolatu zineetenean, eta, bueno, e, desalojoaren egunean, ba, zelan gertatu ziren gauzak. Bueno, ba, esan behar dugu gube bai haukingendula naikotzu gauza harri prestatuta, ez? Eh? Zipono. So, bueno zatearren dana ya, begun batetik bestera izan zala, es, eta kriston estabaidak aukindetugu, behai infraestructura prestatuta zegoen aurretik, eta bueno, orduan lana pizkatzua teginda zegoen. Egia da, ba, estabaida guztia hauek, e, egin dutena da, ba, bueno, momentu batetik bestera aukitea aukera prestatzeko ba, resistentzia ba, nahiko potentea, es? Eta orduan Ba, bueno, bagenekien zeregin behar genuen, naiz eta guzti, epa, ba, bueno, gauean amaitu gendun dana prestatzen, ez? eta naiz eta ba, gau horretan iai azken lorik egin, ba, asanbladetan ibili ginen bebai, eta Ta hori, gero, bai, <laughs> urrengo goizean, ja, bederatzirak zirela, pentsatzen gendula gainera, Ba, desalojoa esela izango egun horretan, ba, patean amarretan deitu geniz... Osa, barruan geundenei deibateldu zitzaigun, ez? Esaten, ba, zipaioak kanpoan zentela eta, ba, dena junbehar gure postuetara erresiz hori da. Eta, bueno, ba, hor jarri ginen geunden lau pertsona beko solairuetan lotuta modu ezberdinetan, ez? Eta beste 4 goian ba, balkoietan e, bata besteari lotuta tuboekin. Eh, bueno, problema teknikoak zirela eta 4 lau, lauak 4ak ba nahi junzian, baina bueno, nikuzteot hori ona izan sala bai, ba se ba hori ertzaina pentsatu zutela, ba goikoak bai oso arin botako situztela, es, eta bueno, desalojoa izango sala ba hori, ordu bete irango zura ta lista ba kontuesan no relaisen, eh? Egon ziren beste orduterdi beste bare bat ordu ezin zutela goiko solairuetara igo, ba ba zirela eta ez utelako zelan aptu eh? sartu ziren kantoietik, kantoietik ikusi zuten ezin zutela, sartu ziren dendatik eta bueno, hor egon ziren nahiko ba larri eta bueno, eldu ziren goian zeuden lelengo bietara, ba suposatzen dut eh orduterdiko frustrazioan ondoren heldu ziren kriston malaostiarekin eta ba hori gure kidei esan zieten danetarik desde hija de puta a lo más bonito, bueno, ba hori. Ta hori bilisiiren bebai, ba Azkenean lortu zuten neureri tiraka eta ostikoa joka eta ba, lortu zuten bebai, hori, ba, lotuta zuten zerara purtzea. Eta bueno, horrek bebai eman ziren berriz ere ba, ustea e, gauza, ba, bueno, esala oso komplikatu izango, eta tiraka batzukin, ta, ostiko batzukin, eta insulto batzukin, ba, bueno, lortuko zutela kideak ba, kentzea doiz. Gauza bai gozirela gora eta bueno, saiatu ziren bebai aurrekoen moduan egiten eta ikusi genituen bebai kanpotik eh, kuter batetekin saiatzen balkoietik tuboa apurtzea eta baina claro, gauza esan tuboa pizkate erresistenteagoa eh, zela eta esan eh, kuter baten gauza. Ta bueno, or eh, el bomberoen historia, eh, deitu behar izan sutela bomberoei, bomberoak egon ziren bi ordut duterdi esaten, ba, ez es sutela lan hori egingo, ezelako euren lana ta ourek sutelako ino ba, eh. ez sea, eh, ba, sutelako ino Udaletxeak badakigu esan ziela espedientea ba, bueno, expedientea zabalduko siela alkatea. eta alkateak alkatea, oliver sortzuten, zubiltzaileetan, o sea, Ibon Areso Jaunak eh, telefono jatu zuen eta sant zuen. A ber ser de Montcer. O sea, ni gusto de garantecho de la horia ipatxea. O bai, sea, bai. nere bai, bai. ora Bilboko alkatea Norbaitek dituzuela. zuela bai. bai. Hau Eusko eh, o sea, eh, Jaurlaritzan ertzentzan edo Jabearen eh, Laguntxoen eh, artean, bai. Hor dago, botere botere arman ez. Eh, nola, nola jabe batek ikusi genuena ere desalojoaren eh, testuinguruan ez eh, ipaihoi aginduak ematen nola espekulatzaile batek eh, mobilizatu dezaken Bilboko alkatea. Mafiosoen arteko kontu azkenan, ez? Eh? Horrelako dira mafiarlasia, ke deitzo bat eta Bai, Isugarria, ba, Javierena, Isugarria, ni gustuen bedezuk ja. dela Atalonen barruan beste ataltxo bezo. <risa> eh, Federico Poarier Benito de. Ni konantik <risa> <rendik> ere niketxu eitsak. Bai. Eta, <risa> <risa> <risa> bueno, Inés Ikusi ez du izan ez duana, ez Hainbat e ocupa ondoren Inés ez dut orrakorik ikusi eta eh, bueno, Cordobapolizialaren beste aldean, eh, Zipaioen e, furgoneta tartean bere txoko bere zibazeukan eta zuzenean e, Zipaioi ba, aginduak emonez ikusi genuen eta hori ba, gaita nola baita hor jueserik ezen ez, ez, ez, ez behar e, epairik ezen ez behar zuzenean ba, kapitalismoak zuzentzen zuelako poliziaren despliege guztia Zipaio e, jabe espekuladore batean menpez Bueno, eta kampoan elkartasun nagarmena, e, ausoa eta, bueno, ausoko jendea, eta gai, na, beste jende bat ere urbildu zen egun osoan zehar, bai goizean desalojoan zehar, eta baita gero arratsalde gaudean egun zen mobilizazio bat edo. Eta, bueno, ez da, kitugale komentatzea ere, bueno, zer anbizizan zenuten, e, badakigu ere, bueno, egon zirela, kargake egon zirela, e, oldartu zirela jendearen kontra, eta atxilotu bat ere egon zela. Bai, bueno, le, pff, gure partez ez bat Lingoa Satea, eske eskerra ke Matea eske, jendeari, eta elkartasun hori, ba bizipen zuzenbat izan zen egun horretan. Aurreko asamblean ere 50 lagun inguru ginen eta hautetariko asko beste sare askoren e, ba konexioa, eta elkartasuna erakutsi ez, Eta egunean bertan ba, bakalean ba bizi izan zen erantzun gizartearen erantzuna, es, eta oso politanimoak eta baita ba, ba, ikustea Ba, jende gehiago zuela e, ereikin okupatuak e, potereak baino, esken es, finean, eta soldatarik ez dibutela eman behar, e, gurea dena defendatzeko. Baier, e, bori, kust, bai, hori zentu erretan bori, azpemarratzea lebatirik egon bai, zela elkartasun bat jende askorena gerturatu zen eta hor eutxizuena eguerdi arte e, elkartasunez, eta baita ere egontzela nik uste dute elkartasun asko auzokideak, igual e, buztitzen ziren auzokideatzuk eta buztitzen ziren beste, be, beste batzuk ere ba, igual batzuk komentatu eta pasa egiten zutenak baina baita ere ezkartasun bat eskintzen zutenak eta baita ere auzokide zeatrotzuk e, ba, egun guztia hor e, emantzutenak eta esan behar da, bueno, ba, goizean iritsi ziren eta eta kordoi jarri zuten eta bar bueno, betiko jarrarekin eta goizean e, karga batean e, atxiloketa bat egon zen izan ere, bueno, karga honen Zergatia da, norbeitek e, kaka, txakur kakabat botan nahi zuela e, kordoia zegoen e, zakarrera, ez? Ondo dago, mindakilekin esan zetontak erigatik e, kargatzen duen e, ertzenzak. Eta e, karga horretan, ba, bueno, ba... Kolpe, Jakinik ertzenzak beharak erabaki zuela txakur kaka eh izatea kordoiaren hasiera. E, bai, hori da. Eta de hecho baita ere gertatu zen beste gauza bat norbaiti mugitzeko sentzio utela eta sentzio honek kordoiaren alde honetan dago. Eta orduan eh e, hartu zuen eta eh kordia e, askatu eta metro bat aurrerago jarri zuen, ez? Horla, horla, hor, nida, pizkata, uki duten jarreraaren erakusarri eta hor, bueno, atxiloketa bat eman zen, e, ba, jipoitu zuten gazte bat eta eta, eta gero atxilotu izan da eta epeia horretik bezala atentatu bat gotzita. Ez? Nola, nola tipu hauek donor jipoitu dezaketen eta arazori gabe, baina dirudien ez edo atentatu delipal puratu da kio Eta gero, ere desalgo jaren ameiera partean e, zipaiak berez oldartu ziren E, Bertan berta en el cartaz eta bolsa batean lotu zituzten bat pertsona eta bueno, ba orrea ez, zosketa e, egin zuten, ba zuk eh polizia norgoko sustatu duzu, subconcentrazio ilegala eta besteak e, txakurra ditu dituna ez nola, bueno, hiltzaile hiltzaile itzea eh arazo baden, or bideo bat ikusten dena ere, ba, pertsona bat e, aipatzen hori egin daitekeela. hori kritika dela eta epaite egin e, ikusten dut ere, e, Ba hori, e, iltzaie deitzea, ez dela, dela kargatzea barra zei bat. Bueno, eta amarraketo gai pasatxo direne honetan, nik azken aldera ja, egual, ez? E, pena bat, ze, bueno, justo el dugaran parte mamitzu baina lehen asamblea, asamblea den egon zaretzen, eta demora gauan zaregu. Eta hori, oza hor, biei bie erronka, ez? Bai, proiektuarekin zer gertatuko den, bueno, dakigu goiz dela, ez? Baina gogoak ziur badauzka zula eta seo zer duzula, Eta beste alde batetik, eraikuntzarekin zer. Zer? Ez Se es que, eh, segon zen meson no okupatuta, desalojatu zuten, komentatu eh, duzu ez, eh, horre egingo zela, edo estak inorkero ziko zela, edo berriztuko zela, eta horrengoan, desalojo aginduak hortik datorre, ezta? Eh, berese, egingo delakoan. Eta ez bada egiten ser. Horis da izaten. <risa> <risa> ez, a ver, o sea, okay. eh, jabeak kontratatu dituela lau, langile eta bi txakurtxiki eh... eh ba gauzak botatzen johateko eta bar orduan ez zein den e, berak daukana esmuago da guk gure aldetik eta kolektibo moduan nahiko sendotuta gaudela, bi urte eramazkigula ezta da bai dak ematen eta eta sortzen eta eta bueno nortasun badaukagula eta e, dueleri gabe pues amairu aurrera egingo duela ez hori gauza jakina eta bestea ba bueno ez dakigut ni pentsatzen horraiz erreke espekulazioaren esku jarrituko duela Bai, oraindik oraingo zez, bueno, arrasioei dagoren asamblea bat sortu dela hemen spontaneoa eta oraindik ere asamblara izateko aukerarik ez dugulako izan. Baina eta orduan gutxi izan desksakegu, baina etorkizunak, baina lenik eh, ba emotea, etorri izan jende guztiari, askenean errepresioa bereik jaso zuten ere eta oso eta hortik aurrera, ba, datorrena. Eta ere esatea, ba, eh, deserrogoren urrengo egunean eh botatzen ari zirelarik ba bueno, hartu, hartu eta erabili e, makroa egin genuen ez jendeak gausak eramanez zitzen eta hor ere eh guzti, guztiz egon ginen jende bat e, e, bertan parean eserita eta eta haiende asko eta asko iritat asko eta asko gerturatuz direla bai kartasunera ikustera haien aserra eh komentatzera ezta igual ez zirenak ba arratsaldeko manifestaziora gerturatu edo no beste profiloateko jendea baina bai ikus zen da ba, irionetan, bueno, hain sakonki eskuinekoa den eta ultrakapitalista den irionetan ere, eh, asko direla urralko e, proiektuak besteengaitutzenak. Ba eta zentsuretan ere, eh, zeinak denbora guztian egin zioten eta ziurrenik e, expedientatua kezengorra pare bat subirtsailer eh desolojariuko egita e, Bilboko Bilboko udaletxeko langileek Jaquin Erasti Oso ondo, bastakite, bueno, lehen da bizi eskerrik asko onator txagaitik, baten ordua goetan ez da errezai zaten, eta, bueno, oso fresko dago lako gainera desaloja eta, bueno, guzti hau guri kontatxagaitik. Eta ez dakit, babeti bezala, gustatzen zaigu, azkenengo itxasuei ematea, gombiatu egi, eta, bueno, ba, ba daukasue aukera, irola irratiko milioika entzulei, bueno, garrasika entzuten guten milioika, ezebeste erratxa joek ez dute izango, eh, zorro lako bientzarei, baina... <laughs> Ba bueno, bada nahi du suena botatzeko eta benetan eskerrik asko aurburekin agote gaitik. Bueno, ba, er, ez a errepresioarekin esa dut ere hori garrantzitsua dela askotan eh agian eta ez da komunikazio lan eindugun lan hori honek ondo izdatu ote duen, baina errepresioaz gain badago gogo bat eta a, potentzia bat eta kalean eta etxean bertan abariz disean den e, gogo bat aurrera jarritzeko Eh hipoiak izan dira, baina momentu alaiak eta borrokatuak ere eta hor horrek e, bizibiltasuna emandigu, eh? Azkenan resistentzian bizi gara eta re, resistentzia gara izan dira gure leloak eta, eta horretan, horrek gozamen amaten digulako baita eta gogoa, ez? Bai, eta, bueno, atelatzeke da guen batek dioen moduan resistentzia bizi gara eta aurrera aurrera goazko lektu ere esatea Nik uste dut, ondagoela, eskerrak ematea, bueno, karsunetan garrasikagin, baina aurreko aniro lan ere, herribera e, e, berri bera meiruko desalojo ostean ere, hemen neuken ginen agos narketelako, elkarrekin egoteko, eta... Kalean izan direlako. Baita ere, ose, esan dut, hainbeste gauza den beti horregotea gatik. Eskerrik asko. Ba, <risa> <risa> metzak ez dira desalogeatzen, ez da? da. Hori da. <risa> Bueno, va, okay. jodeste, haste lemades gaur, eh, denbora, tita pasa egu, gaudeko amarraketa gaita gos miñutu direta, agurrezateko momentuare iritsi seguguri. Bueno, va, oi, seru, ah, <risa> eru, ah, ma, eru, ah. <risa> Orida, enxun dao kago iu, eri, eh. Orida, hakin desazuela, haste askenean ere beste garrasik bat dagoela, susenean, gaudeko bedera chitan, te aguda Gatorren astelenean... Ah, egia eh, da, e, irolakalean... Eh, Zegunetan da, irolakalean. Ah, egia da, bai, bai, bai, irolakalean bi arraste artea goizeko... Epa, epa, epa... Asteazkenean goizeko bai, amarretan, eta igandean... E, Arratxaldeko lauetan, izango dituzue irolakalean, egongo direla... Ba, bueno, beste guneko kale irratxai horren audioak e, Zuzenean entzunan izango dituzula Beste laba dakizue eh, irrola irratialen webgunean iru babycoitz.sindominio.net barra eta bertan ere badaude deskargatzeko Eta hori, esatea torrenazte lenean ez da la santo Tomaseguna, baina santo Tomaseguna ospatuko dela bilbon eta duan du, bueno, gauza serio bat egiteko edo aldez aurretik gara batuko dukulakoan gaude eta bueno, ez bagara zuzenean egon gore, bueno, azte polita izaren desazuela eta torrenazte lerte Bai, oi xeana. Bueno, es que ah. gabón. Gabón. Gabón. Garraskika entzutenari zara. Irola irratiaren albistegia.